Berriak zurekin pantzo irigarai eta mobilizazio eguna kostaldean atzo. Baionako manifestaldi jendetsuarekin lanlegiaren kontra, baina nizanda besterik ere, miagitzen autobideko pagalekua blokatu dute lauren terdiza. Basoko azterketak abiatzen, aukten ere, etxamina osoki oskaraz pasatzeko manerarik ez dute, xeaskako ikasleek Baionako reneka zen lisoaren entzinean bilduko dira eguerdi untana. Donostian errausketa proiektuaren kontrako protestaldiak eta bereziki kanpaldia segitzen ditu Gipuzkoa zutik izeneko kolektiboak, Gipuzkoako beste erri eta ratzabaldu nahi dute orai mogimendua. Eta osagarri honi handen enpresa bat, bildozeko horok bat enpresa, bost langileekin asia duela ogoi urte, ogoi eta bi orai eta batimendu berri bat eraikitzen ari dira bementoan. Arroa gatxalina. Mementoko hamoz, gradoko temperatura barnekalde untan, temperatura gorenako eta bio eta irukradoren inguruan, euri ahulak goizuntan iguzkaren presentziare bai ortsan zkraskada akaratxaliag ditutan eta euri uarr bat edo bi astiri untan aizea, altxatuko doelaik, berroita amarkilometro linen, ufatzen alko du ar astiri untan. Lanlegearen kontrako mobilizapen egun berri bat ilaganda atzo, bai honan gora jende elgerreteratu dira, Holanden gobernuari galdi azkar bat iginez, lanlegea bazter utze dezan. Bestalde goizetik ere, miritzeko pagaliko autobidean blokatu dute, juzko retre edo kendu arte kolektiboko eun jende inguruk, eta horrek arazoak sortu ditu kostaldeko bide guzietan. Joxe Luisaizporu. Laboren derdiko blokeoren ondotik, auto eta kamionlerro luzeak sortu dira autobidean, baita kostaldeko bide nagusin ere. Kamionario kexu, baina hauen lan baldintzen ere oroitu da Dominika blokeoan parte hartu duen kolektiboko kidea. Asieran piskatza ilana betiz eta anuskiaiek trabatuak dira eta jakin behar da, hain zuzen kamionarioiek badituztela lan baldintzai izi garritxarrak ekin behar da. Benetan lan balintza usterak dituzte eta horez gain lege petzero izango dira. Eta izan dira ere pagaleikoren ekinntzan parte hartu dutenak eta ondotik baionako manifestazioat joan direnak. Bi .000 lagun inguru Baionako karreketan azkenaldietarik jendetsuena lan legearen kontrako jouen artean eta akba iriguneko egoitzaren okupazioarekin bururatu dena Ekinntzaaren zergaitia seiteko Christophe Bensanorekin. On souhaite dire à nos hommes uh, stop uh, parce que ils parfois uh, moins que les syndicats qui eux les syndicats nous, nous, mm. uh, nous on de la moitié des français qui désertent les arabera politikariak legitimitatea galtzen ari dira eta ez da onargarria horrela kolegi bat onart dezaten abstentzioa nola 1990 ari den ikusias azken autezkunetan eta intersindikalak manifestazio antolatze bazunerare labekuakeri kontent ziren sindikatuen arteko isostea eta konpone sinia poliki poliki gainditzenari delaren beharra sentitzen baitute Jeronimok Prieto intersindikaleko sonoakerede itunute merizerrat ETA Beraz, be, espero dugu, eh, karlaneko seniale honak bara eta seituko dugura. Eta emendigo itizer, pergitoren arabera, behar behar da erreleboa, borrokak segide zan. Ni, bom, tremileko langile eba naiz ere, marki ja, eramaten dugu, ansu boi egun eban. Zailara, eh, etengabeku milen duat segitzea, aferara, ea erreleboa bara, ene gakoa da hori. Eta bestalde, basoko azterketak abiatzen, basoa euskaraz izen buruarekin, ageribat plazaratzen dute, seaskak olizioan diren ikaslek, aurten ere, debekatua izanen zaiela, azterketak euskaraz pasatzea, salbu, matematika, historioa eta geografian. Basoa euskaraz egiteko aukera izaitia, euskarari zorzaion ezagutza emaitia litzatekela, eta eskolatziguzia euskaraz eginduten ikasleen ibilbidearen ezagutza ere. Urtiak dira, eskunde ministeritzak itzemaiten duela, ahatik ezta horreinokoan agertzen bolontaterik gauzen kanbiatzeko. Horren txalatzeko, sehaskak, etxepare liseoak eta baso eskoraz elkarteak, elgerreterazio batetara deizen dute hastezken eguerri diuntan, baionako kasen liseoaren hainzinean. Euskal Konfederazioa ere dehiari eta elgerreterazioari juntazen da, basoko ikasga iguziak eskoraz pasatzeko eskubidearen alde. Jonden maiatzeren egoita behatzean erraustegi proiektuaren kontrako mobilizapena ondibat espatu zen donostian milaka lagun bildu ziren egun artan neok espero etzuena gertatu zen mobilizapenaren ondotik gazte batzuk Gipuzkoa plazatik ez juaitia eta han lo egitea rabakizuten ez goaz etxera telemapian eunk lagun eiekin bat eldo lagunek, eiekin bat egintzuten eta geroztik Kampaldi iranko bat ere maiten dute han, benyat Gipuzkoa Zutik plataformako okidea. Bai, Gipuzkoa Zutik erain mohimentoari begira, edo. Esan nahi konukena da, Gipuzkoa, er, Gipuzkoa Zutik errauskalioa erain, Gipuzkoa Zutik ekin errauskalioa eula adibidea argi bezala proiektu txikitzaile jakinadelako, baina oso ondia ez, eta kontua gu ez gala errauskalioan bakarri zentratzen, ikusteguna hemen kapitala dola eta kapitala proiektu txikitzaleak, beste lako milaka eta milaka proiektu ditula gure herrian sartzeko planta ez, eta hori guzti egitea aurre, hori da plantatzeuna, ez errauskalioa karri, baina bai errauskalioa ere utzatartuta. Eta adinen kontua hibeira, eh, gazteak bai igual honi tiroi haman barudiotenak izan behar diara, baina azkenan ez edo adinen konplejoik izan behar ez ere Gian moduak egin marka konkretu joakin erori nerori, iriki bardeo hau, zabaldu bardeo jendia, animatu bardeo jendia honera tortzea, eta azkenan kapitalaren proiektu guztiago gelditu eta gunaitu honak eraititzea. Eta Gipuzkoa zuti platformak, donostian abiatu den mobilizapen hori Gipuzkoako beste errietarat zabaltzea, aipatzen du horreia. Eta EFS, edo odolaren frantzaz egituraren DIA, dien diak odola eman dezan, odol eskaxian direla, horren biltzeko kanpaina bat mate, egun hauetan, eta zuekeren, zuleak baduzi, odolaren maiteko manera, angelun, atzo asirik, egun eta biar segituko dira, odol bilketak, angeluko eriko etxean. Astezke nuntan atxaldez, hiruak eta zazpiak artian, eta biar goizez, behatzeketardiek eta, erdiak, eta E mata Turisten dako ere euskoak, u dauntan euskalegia besitatzen dutenek ere, euskalmon eta euskoa erabiltzeko paradaukaren dute, ezbel eta donapaleu azkaine eta endaiako turismo bulegoetan ogoi eta berroita amaro eusko erostenalko dituzte tokiko ekonomian parte hartzeko. Lau izkuntzetan eginenda komunikazioa eta euskoa lekin batera, euskoa lasko bat ere opalituko zaie udatiageli. Eta azken bihazteetan Shiberuan bildozeko orok bat empresa behatziun metrakaratuko eraikin berri baten e, muntatzen edo. Eraikitzen asia da azken urteetako garapenarekin segitzeko ahunditzia esinbestekoa baitzizaion orok bateri Shibonituralt. Bildozeko orok bat empresa bere patentzat famatuk badae, azken urteetan hanitz dibertsifikatu edo bere aibideak hanitz anistudutu. Hola, Pateaz Gain, beste dozena bat Moskin txaltzen dutu. Izan Haragi, Kun Txerba, aintzintik preestatutako Adelio ala beste. La diversification est en train de se faire. Philippe Parrel est en Il y a deux choses, c'est que commercialement bon on travaille on élargit notre zone. Euh, ensuite euh, on développe aussi euh, des produits, de nouvelles gammes de produits. On diversifie nos produits, donc euh, ça augmente nos, nos parts de marché. Rola, voilà, Mila bedeatzun talautan hogeita ma bostian, bost lan gilebazien, uai hogeita bitia eta jaikin berriaikin batin beste bizpahiu gehituko tia. Best talde jaikin hoktan miliun bat eta berriun milio euroin bertituko dutie, baina makina berrie eosiko die. Lehiakor izaiten jarra ikitzeko sedez. Dans une période où aujourd'hui le marché est tiré vers le bas, où les marges sont grignotées en permanence, bon c'est par l'investissement et l'amélioration de l'outil de production et de l'organisation qu'on peut rester compétitif et c'est ce qu'on essaie de faire. Eta gauden Siberoan espeizinduine, urruztoi, larrabile, ainarbe eta sarriko tapeko gaztek, maskara da emanen dute elduden urtean. Iragan hostiralian eginda, Siberoko jauna elkarteko biltzak nagusia eta urteko bilana. Ogoi bat neska eta mutiko motivaturik agertu dira, maskara dako sedearen bururari no ere maiteko, elkarteko aktivitateetan jasko bilduma ere egin da bilduma hortan, itzal bakarra izan da, ...kora kurtsuen bilana amortikasletaik iruetarat kipitu baita taldea. Elkarteko arduradunek esperantza dute maskaradaren sedeak bultzabate manen diola sail uni. Kiroletan eta futbolian, Iruñako Osasunak, Espainiako Ligako lehen maileratik eiteko, pleofetako finala jokatzen du, gironaren kontra, joaneko finala haratsuntan eh, dute, Iruñako Zelaian, zorzi horrenetan, itzulikoa, elduden larumatean, Jironan nazina, goiz beri saioarekin eta beste aktualitate ematian, polizia bikotearen erailtziaren aferan hiru atxilotu izan dira Parisek aldian. a idikia da baan Mañanvil bileko gesttakarien argitzeko gizonak kanidaz hil zituen maztea eta polizia lagozi abala izeneko eraottzaileak Semearen aitzinean bikoterren etxean go totuaa egon ondotik eta Gdeko gizoneek garbitu zuten ondotik Estatu islamikoak abaala hori bere soldadu gisa ezagutu du, Iltsaileak berak ere aldarik apenak zituen sare sozialetan, zuzenean eta beste sahaski bat ere Orlandoko diskotekakoa. Iltsailea iduriz interneten formatu litaike eta uh, delako PULS diskoteka orta ko cliente uh, bat zitaiken. Britania handian, Europak batasunetik azeratzeko autuak indaha hartzen du. Brexit izenarekin aurkezten dene referenduma biak sortzi iragaitekoa da. Eta ateratzearen aldekoek aitzina hartzen lukete inkesten arabera ohen kontra George Osborne ekonomia ministroa minzatzeko da gaur unek jadanik zilo beltza aitzin ikusia du errialdearen konduentzat Brexitak larrialdiko aitzin kondoa eta mugizketa burtitzak ekart litzazkela dioet andorios jas autatu goberno harentzat engailamenduan ejespetatzeko ezintasuna Frantzian lanlegiaren kontrako egun mugimendutsua zen atzo Parixen manifestaldi haundia milioi bat pertsona antolatzailean ustez, ogoi aldiz gutiago poliziaren dako mila. Bederatzigarren mobilizazio eguna zen, testuaren kentziaren galdegiteko, polizia eta holdartu batzen arteko, borrokak izan dira manifestaldiaren ondotik, iroten oita mairua txiroketa, behoi bat zauritu bialdeak aldiak kondatuz, testua arteortan senatuan aztertzen ari dira.